patah yang ketiga ya. uh, perhimpunan makhluk-makhluk kepada manusia dan perkara yang berlaku di situ saya masing-masing menerima bahagian nah, ini adalah uh, apa yang berkaitan dengan wajib beriman kepada rakyat-rakyat dan ini adalah uh, cara yang Pasal tiga berhubung dengan perincian di masyarakat, dicatatkan oleh Bukhari. Dalam ini dicatat surah Al-Ma'af di dalam ayat 47 surah Al-Kafirin dan ayat 49 dari 10 surah yang wajib, serta ayat 5 surah Al-Taqdir. Ha, Selain itu, ia diakar maksud-maksudnya mengatakan Bahawa Setelah kian yang mati dihidupkan semula, serta dipakitkan dari kubur masing mati maka Allah Subhanahu Wa Taala timbulkan jenazah benda kecil tidak ketinggalan di antara mereka yang sudah mati. Semuanya di kepada masyarakat untuk menghadiri perbicaraan dan hukuman Tuhan Rambut Al-A'adhan uh, jadi kalau kita nak melihat lebih lanjut bolehlah rujuk kepada ayat 47 surah al-sati ayat 49 hingga 50 surah al waqiah dan ayat 6 Al-Fatih Waih-Waih-Waih Kita telah di Nyatakan dalam Fahd tentang Wajib Meriman Pada hari kata-kata ini Sebenarnya Selalu disebut dalam Tuhan Akhirat itu yang lebih penting Daripada dunia juga adalah akhirat Kekal abadi selama-lamanya dan dunia ini hanya sementara Kita boleh Gambarkan Sekalaupun kita boleh hidup Peratus tahun Di dalam dunia Tentu Tidak dapat Hanya bagikan bagaimana Hidup akhirat yang Kekal selama-lamanya sedang kilo-kilo hari khusus dengan hari acara tersebut, lalu disebutkan sehari di acara seperti seribu tahun siluman dan ada jumlah yang disebutkan seperti lima ribu tahun siluman. Artinya semula kepada keadaan orang yang berada di akhirat itu kalau orang yang dalam keadaan baik lama selama bersajikan tapi kalau kiranya yang terseksa setulah kalau sehari di akhirat itu dengan semacam seribu tahun setidaknya atau kalau tiga hari jemut sehari itu dirancarkan macam lima ribu tahun ke tapi pada sepuluhannya dinyatakan bahawa orang yang masuk ke syurga kekal dalam syurga selama-lamanya kekal di dalamnya selama-lamanya jadi maknanya tidak dapat kasih banding dengan keadaan hidup Di dunia dengan akarat itu Dari masa itu Kita belum lagi dilihat kepada Perkara-perkara berkaitan dengan kehidupan akarat Kemudian di dalam hadis Yang tidak ada dikunci Disebutkan pada masa itu Di dalam satu bumi yang dimaklumi diterangkan oleh Rasulullah dengan semua hadis yang terima. Maknanya bumi yang baru atau dunia yang baru yang dibuat sebagai melanjutkan kehidupan kita di atas selepas selesai kita berada di dunia dan dunia mengalami kiamat hancur dan dibuat yang baru. Hadis Al-Mundhiri. Hadis nomor 84 dalam bab ini ansa liqti ta'dil az-za'im. Allahu 'alau an-nabi sallallahu 'alaihi wasallam qala: "Yumsharu an-nas yawm al-qiyamati 'ala ard bayta'ah, 'ara, saqul kadin natik layna bima 'alam artinya dari hadis taala al-ta'liq ba'du dari nabi sallallahu alaihi yang bermaksud Allah akan mengumpulkan semua manusia pada hari kiamat di atas satu bumi yang putih berwarna merah. Seperti sebegini roti gandum putih yang mau dibakar. Bumi yang suci bersih Tidak ada padanya Gunung Gana Atau bukit Hukau Dan tidak pula ada padanya Sembarang tanda Atau besar Yang menunjukkan Bahawa bumi itu pernah diluji Atau diluji di orang Hadis Mahathir Walaupun hadirat kan? muslim Ini maknanya Kalau kita Lihat dunia ini Satu bulatan bumi ini yang di atasnya kita tinggal dan kita nampak macam terhambat tetapi banyak gunung ganang banyak lembah dan sungai banyak laut dan sebagainya tetapi yang digambarkan bumi yang baru yang dibuatkan itu Selepas hari jamak, di mana manusia akan dikumpulkan di situ, dia kata dibawa kepada bumi yang baru. Bentuknya bulat juga, tetapi dia adalah bersih, berwarna putih kemerah-merahan, dan tidak ada sahaja dijalani oleh manusia sebelumnya. Pada bila kita sampai kita melihat bumi yang baru yang betul-betul belum lagi didiami. orang uh, disebutkan oleh pengarang ini dengan perhimpunan di bumi yang tersebut adalah satu perhimpunan abstrak yang mengandungi rasul-rasul, malaikat, jit, sehat, haiwan, haiwan dalam mana-mana yang berkenaan dengan pembinaan yang akan diadakan oleh Allah Ta'ala Hakim yang mengakhir artinya yang akan hadir di perhimpunan mahsyat itu terdiri daripada manusia pertama dengan Rasulullah -Rasul, malaikat jin saibah, kayawan dan kayawan itu ialah yang akan menjadi bahan bukti pembicaraan di akarat dan juga berlapangan lain yang akan menjadi bahan sebagai perkara-perkara yang diperlukan dalam pembicaraan di akarat ini dinyatakan oleh ayat 4 Tuhan Surah Al-Mindah ayat 40 Tuhan Sama ayat 98 Tuhan Al-An'am Ayat 68 Surah Maryam dan ayat 17 Surah Al-Furqan. Jadi maknanya perkara yang disebut kali itu boleh dilunyuk dalam Quran dalam surah-surah yang disebut itu. Kalau ingin melihat semula bolehlah tunjuk kepada kitab ini. yang disebut itu ada penjelaskan sama seperti bilangan ayam tadi. Dan begitu juga hadis yang berikut ini, hadis lafazulna An Azizah berkata, "An Nabi sallallahu alaihi wasallam bagai al-halimah. Man rajulayta taqulu lahu bilul au baqarot au la yu'addi haqqaha" Kisahku dia bilang ia mengkhianat aku macam aku macam aku nuan nuan. Bagiku dia faham, walaupun walaupun tahu dia purunnya. Kala ma jalan berharga, hatta yudza benda. Dia tak mau Artinya dari Abu Dharr bahu dari Nabi Masala bahwa setiap begitu bersabda sesudah begitu bersumpah, majmuhannya dibuat tidak ada seseorang yang memiliki unta, lembu atau kambing yang ia tidak menyempurnakan faknya, melainkan dibawa binatang itu pada kiamat dalam keadaan yang bersumpah dan segepuk-gepuknya memidia dan melayak-layak dengan capak kaki dan menunduknya menanduknya dengan tanduk setiap kali selesai kumpulan binatangnya itu berbuat demikian diulangi pula perbuatan yang lelentai dan berbicara antara maksud maknanya orang yang memelihara binatang tapi tidak menjaga betul-betul tidak memberi hak-haknya iaitu makan minumnya tempat pemeliharaan yang sesuai untuk hidup dengan baik untuk memberi peluang kepada dia berada dengan patangan-patangannya kalau serianya binatang ini tidak dimulih layanan yang setifat dengan keperluannya maka dia akan dibawa ke arah dengan kataan menyediakan sesuatu jadi buat dari itu kalau dulu yang dijarak di dunia sepuluh itu akan dibawa yang harap dia berlaku kepada maka di dunia dan kalau di dunia ini tak lupak dia ia lagi banyak kami itu juga Untuk itu juga Saya tadi sebagai contoh Saya kata Kibirun Aumarbarut Aumarhanam Kumpulan-kumpulan Dinatang daripada Untuk Lemuh atau kami Sebab kita disebut Kibirun itu Kumpulan Untuk Baru satu kumpulan lebih. Soalan Kumpulan kami ni. Maknanya bukan cekok satu kumpulan, baik itu pun satu satu kumpulan itu agak melanggar tuan. Bila habis dia ulang lagi. Sampai lah dia dipanggil supaya Uh, terus kita cuba kan masa hari kiamat dan puluh hari ni masa kiamat Jadi lah. kalau kita tengok dalam merita sepuluh bumi pun dah tumpah. apa ni gunung api pun dah, tumpah. tapi belum lagi jumpa hari nak kiamat disebutkan adalah surah zalzalah idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalao insanu ma laha bila bergemper bumi itu dengan lumpur yang basah Lalu dikeluarkan dari proses isi protusi. Macam kalau kita tengok belum lagi butir belum lagi meletup, macam gunung berapi sudah mengeluarkanlah yang dah cakap dalam waktu ini di Filipin gunung berapi itu diakarkan meletup bila-bila masa selalu diperantahkan orang muh tinggalkan sawatannya dalam lingkungan 8 km itu satu pulau berakhir lingkungan 8 km tak boleh ada manusia dulu maknanya dalam radius 8 km bertingan 8 km keliling yeah. daripada pulau berakhir baru satu itu baru tiga gunung berapi nak meletak segala kira-kira yang yang, eh, yang berlaku nak yang itu dah manusia pada waktu itu tak dapat nak berkata apa-apa tak dapat menghanggar katanya Aku akan jadi bahal insan umana Bagaimana akan terjadi Jadi kalau Sekarang ini bolehlah Jabatan Meteorologi Membeli tahu macam-macam Hari ini malam tadi Satu Membunuhi Si Pulau Dekat Australia Menentuk Berlumpa tu tujuh pulak satu Salah kata Itu dia yang berhati Di dalam mana yang nak tak tahu tu Semua yang menang Tapi yang selalu lima lima lebih itu kecil sekali Tapi ada direkuatkan beribu hikmu ke bumi Dalam masa lima tahun yang lalu Masa yang besar ini. Ma'ano ya? Bermula daripada fajar tsunami hal itu sampai hari ini, gempa bumi ini tak berhenti. Juma, hari yang besar ini. Kita tak tahu macam mana di dalam bumi. Ini. Sebab yang disebuakan macam hari itu dekat dengan Sumatera. 35 kilometer di bawah laut bukan 35 kilometer daripada pantai tapi diumpul daripada bawah laut dalam ukuran 6.5 salat resa tapi dia kata tidak membeli apa-apa amaran tentang perlaku selang mengalir dia jauh di bawah di dalam jadi kita boleh bayangkanlah, maknanya kalau puncak di atas permukaan daratan yang sepi dengan pantai itu yang dia berentuk bawah no? itu tentu kalau dia akan maka itu kita lihat macam apa yang jadi nah, jadi ini gambar penting keadaan buruh hara hari kiamat Dan, kalau kita uh, nak tahu lebih lanjut kita bacalah tentang hal ini uh, itu juga akan sayur dia diingat. Bahawa manusia yang bermula dari ketika manusia bangkit dari kubur Pergi ke masyarakat menghadiri pembicaraan dan hukuman Tuhan Rupul Alamin Kaya sewaktu manusia menerbuki tempat masing-masing di dunia atas neraka Mengikut hukuman Allah yang Maha Adil, Ialah masa dari kiamat yang terutamanya masa yang puruharanya menyelubungi jiwa dan tubuh badan manusia. Kalau tibanya hari akhirat itu tiba, bila tiup sangkakala yang pertama bumi akan hancur. Semua sekali akan hancur. Dan kiamat pun berlaku. Bukan sahaja bumi ini yang pecah, tapi semua dari matahari, bulan, bintang, segala yang tak teramatullah, bumi kita ya. semuanya akan hancur. Dan bila di selesai saya berlaku yang siapa itu semua dari saya akan hancur semua, dijual sangat banyak semua untuk Menghadirkan manusia Kepada manusia Nah itu yang kita lihat Yang dibuat dalam Surah cara Secara dekat. Dan dalam ayat-ayat lain yang dibuatkan di sini Boleh kita baca Allah SWT Mengingatkan kita Setelah kanan luar itu Dalam Al-Quran al, -Quran al, -Quran al, -Quran al -Quran. Di antara yang pertama Ayat 2 surah Al-Had yang bermaksud Kedah jatahan Mata yang itu Takatlah mengejutkan Dan menjadikan kesalahan terpukul Dan terpukul Hidup orang ramai kelihatan itu Di keadaan orang mabuk Dan kalau kita fikirkan Ada pada masa itu berkuan yang mengandung Hubungan anak tatungannya -anak Kalau ada yang mengejutkan anak Dia tidak akan ingatkan Anak sesuai seberangnya banyak sampai anak yang dihubungkan selepas ini atau dia pun tak telingat walaupun sedang beranak kecil benda yang paling ditingati oleh ibu ialah anak siamatan ibu tapi kalau anak yang tidur atau anak yang dia terlakan masa itu meletup siamatan dia pun dia mengandung lalungannya akan berhubung dengan selupan itu itu gambaran yang pertama yang ditukar dalam surah al Haj ayat yang berlaku. kedua ayat 88 dan 89 bernama suara yang maksudnya mana suara itu ialah yang masa yang pada benda dan nak bila suara tidak akan memberi manfaat kepada dia kalau ia menghadap Tuhan Dengan hati yang tidak penting Dari kuturan kubur dan kiri dari buat harta iaitu Ia melajarkan kepada jalan kebajikan Dan anak bina itu Diberi didikan agama dan akhlak yang mulia Sehingga menjadi yang baik. Maknanya bila siaran Tak ada benda yang boleh duduk ada benda tak boleh menuduk Anak bina pun tak boleh menuduk Setiap puan sahaja Walaupun Anak yang dihidupi dengan baik Dan anak yang Diasuk menjadi anak yang balik Pada mantul kubur dia tak dapat terus. Hanya yang dia boleh tolong di mana dalam hari nanti kata Manda perlu kiamat Anak yang balik boleh berdoa kepada Kedua-dua pun Tapi manusia Manda tak dapat lagi kalau masa kita belum kiamat, kita ada banyak harta, kita boleh guna harta itu, ditekankan, diwakafkan, dibeli untuk, untuk kebaikan, untuk buat hal-hal yang boleh dimanfaatkan, nanti kita dapat padah. Tapi bila kiamat dah berlaku, tak guna. Orang yang masih menyimpan wang, beribu pulih dalam poket dia. Masa dia nak sedekahkan dan tak tak berlaku. Kiamat terjadi. Jadi maknanya kalau dia nak bagi dia balik masa belum kiamat terjadi. Sebab itulah Nabi SAW mengingatkan kamu jangan bersabu untuk bertawabat. Bertawabat Pertama takut nanti kalau kira, -kira kamu tak cepat bertawabat bila roh sudah Sampai sehat pun Maknanya jadikan amat Walaupun masih boleh menjaga Tapi kita bahas Sudah tak berhenti Ataupun Bila kamu banget lagi Kamu tengok masalah ini Sudah Dari tempat terbenang Maknanya sebaik Kalau di terbit Selalu dia jatuh huruf surat ini, tapi tidak bisa bahawa mereka berhasil di masa hari nanti maknanya walaupun belum letup tempat kita tapi maknanya sistem dunia ini terlalu besar dah kembali sehingga belum siap saja mana kritik itu nak berkawal-kawal tak teriwala sepertinya jalan sudah bermula apa-apa perkara -apa, yang nak dibuat pada masa saudara Habis waktunya Itu yang kedua kabarnya Ayat 3 Ayat 34 dan 37 Surah Abad sah. Yang maksudnya maksud siapa itu ialah maksud yang biasa Seorang melarikan diri dari saudaranya Dari buah punya Dari isteri atau suaminya Dan dari anak-anak mati-mati. Pada masa itu cukup sebo untuk dengan bulatan selamatkan diri. Tidak berpeluang nak mengambil tahu hasil orang lain. Sekali buat orang itu serapat rapat manusia, cembulio mulia kepada yang lain, kadang kadang orang kepada yang orang yang paling apa dengan dia pun dia tak peduli lah. Sebab puruharoki yang mana itu tak kaya. Rasulullah SAW menerangkan keadaan urat-kanan yang menyebabkan itu pada beberapa hal Di antara yang berkata yang berikut. kata Hal ini, selama-kata-kata yang berkata-kata. Yang berkata-kata yang berkata-kata yang berkata-kata yang berkata-kata. Ya Rabu Nasiya, khataiyat nabar-araku, bil-adis nabarainan diran. Hujimu'u Ibuaya pembalikan muslih. Sebaliknya dari Abu Hurairah di gambaran seterusnya Abu Hurairah merujuk manusia bahwa di muslal, lalu sahaja diterjemahkan manusia berpeluh pada rizqam dengan banyaknya sehingga air peluh mereka beresap ke dalam bumi berpuluh-puluh ada dan mengenai mendalam di mereka sehingga lambat sebelum mati-matian. Ah itu ada gambaran pada orang yang banyak dosa dia segala dalam roh. Hadis yang ke-188 Anas bin Zid al Al-Aswad radiallahu anhu qala sami'tu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam Tuhan syurga siapa yang membuat minat kali hingga takut amitom kami kami tahu ini, ia akan naik pada kredit amal di Arab, amitom ia akan ila kafir, amitom ia akan ila riba, amitom ia akan ila apuah, wajah Muhammad sallam dilafi. Tunjuk sampai paling sini. Riwayat Muslim dan Tirmizi. ar dari al-Miqdah bin al-Atwa 'an katanya, "Aku ada mendengar Muhammad sallam telah berkata, "Dia menjemakkan. Didekatkan pada kiamat kepada makhluk-makhluk. Sejak masa hari itu, Adi dekatkan matahari Pada makhluk pada hari syarat itu Hampir Raya matahari itu menjadi dekat Kepada perasa Sejarah satu min Satu minit baru Main Yang berkata main Yang kepada arah harap yang terlihat Bantu Maka pada saat itu Manusia berada dalam peluang Pada masa ini Membuat kadar amat jahat mana nya mat maudzir berbelok dari dan perlu untuk menjelaskan orang. Ikalah ada di antarabersel yang perlu sampai ke mana kaki. Kalah tak ada dosa tak banyak dosa tak ada berjalan dalam dosa ya eh? berjalan semak syi'ah. Kami kalah dosanya banyak. Dia berjalan mengandung dalam belum tengok sampai mana kaki. No, ada yang sampai ke lutut, maksudnya mengaduk dalam lubang kata lutut. Dan ada yang sampai ke pinggang, uh, mencari bajil. Lah, eh. Kalau bila tidak saya konsepkan di bangku-bangku yang bajil, ada orang berjalan, kata lutut. Ada yang sampai ke pinggang. Itu air, ini problem. Dan ada yang sampai ke Sampai dulu yang masuk ke mulut ini Nabi Tuhan sampai panggil Lalu dalam macam orang air A'ibahnya pun dia Menjauh orang itu Tidak masuk ke dalam mulut Dia Oleh dan Tapi dalam dia berbuat Menteri masuk mulut Jadi itu juga macam tu lah Dalam hadis Tiga kan Wa asyaf Terserah Tidak di Nabi Tuhan sampai panggil Nabi Adini riwayat, linda terjadi. Adem, itu semua ajaran yang dibacakan tadi orang-orang Muslim, orang Muslim, orang Muslim Ini Muslim dah terjadi. Gambaran yang dikorbankan pada waktu al kiamat itu. Kemudian ajaran yang latar belakangnya adalah dengan manon. Perbuatan berkah, kalau semasa kita di jahannam, jauh maafilah hati orang yang alim majmah, maaful majmah, jauh maafil pamar, jauh nur. Hadisnya itu apa lagi? Perbincangan Allah melalui Nabi berkata, telah melalui disemakan di bawah neraka jahat pada hari itu dengan 70 ribu tadi menariknya pada lejah satu kali ada ada 70 ribu mereka menariknya namanya disediakan neraka jahat itu untuk mereka yang nanti akan dimantukkan selepas jahat ini. dalam perjalanan akhir jadi, kalau gagal -kala kerja di dalam dunia ini, boleh lebih lagi. Sembilang syarat tidak memutamankan jari. Semua kalau tak selesai mahkamah, kerja yang mana ikat, yang memelukkan, maksud akhir semuanya, saya pergi ke mahkamah yang lebih tinggi nampak tempat-tempat yang lebih tinggi lagi sehingga bila malaikat sudah tidak mampu untuk men -me menghadirkannya, karena yang tidak boleh berlaku manusia zaman ini dia pandai cari jalan macam mana kalau nak melepaskan diri sehingga malaikat tak berani nampak keputusan akhirnya malaikat akan beritahu kepada Allah Allah Ta'ala faham mengetahui tapi nak menunjukkan semua kepada makhluk ini kepada manusia supaya dia lalu malaikat mengatakan ya Allah engkau lah kenapa dia akan mengajini tanpa menolong kerana kami tidak mampu sebab dia terlengso kuat Punya maksud dia buat peletong dalam dunia sampai arah rakit peletong silam. Sampai kepada Allah SWT Ta Allah Taala kata Al-Yawma Nahtimu'ana atu'ahir Betul kali mana ayri Wadaik adu'ahiru'ud Kimaka'ahiru'ud Bisa dalam surah Yakinnya besok serai asing dan Nabi Tuhan kita baca balik tidak buat sekali beribu dalam hal ini wahatnya adalah hati yang mengatakan baca layar lainnya dan ada hati bukan tak sebegitu dan banyaklah hati yang belum baca Tuhan dan ada juga hati mengatakan baca layar sini untuk orang yang tak nampak itu ada jadi maknanya kalau kita baca, Surah yakin kita jumpa lah lagi di zaman zaman zaman tanggal pertama berbual dalam terjadi semua itu. Jadi lagi berbual tentang ringkas, jadi tidak so, berbicara tak saya telah sampai kepada mahkamah Allah, hadir Allah dan Allah taala kata, sekarang. Semua khabar-khabar yang sampai kepada dia mereka tidak lagi Di dengan bercakap bulat itu yang bercakap ialah tanah jangan jadi tikati kaki mereka. dan dalam ayat-ayat lain surat-surat lain menerangkan kule-kule anggota mereka juga kan right? ketika itu mereka tidak mampu lagi untuk berusaha, macam tu nah, Jadi disebut hari di ini maknanya perkara yang akan terjadi di hari akhirat, waktu nak men menyelesaikan masalah di muka itu disebutkan adalah hadis hari yang disebutkan. Jaga. Di dihadirkan secara kejahatan nah, itu yang disebut nanti lepas daripada perhimpunan maka manusia akan dihidrat lepas dihidrat dihidratkan, lepas dihidratkan ataupun yang perlu bicara-bicara yang tak perlu, tak perlu yang perlu hidrat banyak-hidrat banyak yang perlu sedikit, sikit kemudian sikit saja selalu dibawa takdirnya ke tempat simpan tanaman semua orang anak-anak tahu tapi Allah Allah tidak membuat lukisan luk. mengajarkan kami pergi menyeberangi jerat dan tunjukkan inilah hasil daripada mereka daripada perbicaraan proses memutuskan jadi apa kamu? Ah, pergi ke mana? Pergi ke tempat di mana mana? Dari maksud itu, selepas di mana bau pergi ke jalan untuk menyembari cerita tentang si, yaitu di atas nara kereta sami yang dibawa Orang yang dimbahang amalnya berat kewajiban dia akan melalui seluruh muntafi itu dengan jaya ada timbal ada pahala tapi yang timbangan amal kejahatannya lebih banyak lebih berat dia tak jaya jangan jatuh dalam neraka kejahatan neraka dan disebutkan juga di dalam Quran mengenai kejahatan ini rukun yang paling atas yang bawa macam-macam itu ada ta'in, ada lada ada macam-macam itu -macam, ada wai jadi untuk, untuk menempatkan orang-orang yang putus dan dikeluarkan neraka yang uh, dilalui oleh semua itu neraka yang nak menyediakan tapi dia nak jatuh ke mana nah, itu dia akan pergi ke tempatnya baik itu yang disebut yang paling atas sekali orang beriman yang berdota yang tak berjaya masuk syurga maknanya iman ada tapi contohnya banyak dia akan masuk syurga kemudian lepas sektor jadi sektor di belakang kita akan berjalan bawah balik orang kafe yang betul-betul menghasil muda kafe dan bawah itu orang Menteri itu. Sebab kafir ini ada macam-macam kafir. Ada kafir juga ada yang Menteri. Macam jenis krisia ini. Dia banyak mirip itu. Dia maniskan Nabi Isa. Setahun dia kata anak Tuhan. Lepas itu dia simulah Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Sebab tu ni seboh pula nak mengadakan Ibu juga Allah taala. atas nama Allah Ibu Nijia Ajar ni lah dan seboh Bila Allah Ibu terhadap ya. ni Ini Ibu sebenarnya yang patutnya berjauh tak seboh langsung Kerana dalam perlakaian Islah Islam agama muskutuan Agama rumah lain boleh diamalkan dengan amat-amat Di ya, mana-mana Tapi oleh kata merdua ini Ramai kepala kanan Pada macam-macam boleh dapat Dari pulih Merdua ini, pulih bukan bagi buka Pulih habis kepala Baik itu Ialah Melampau Saya tidak akan meminta pun Nak dikamahkan dengan alam Sebab Itu hanya supaya Praktik di Malaysia Ikut pandangan mereka Salah si adama ni tahu Tak boleh beza Bagaimana orang rindah nak beza dengan agama berkaitan Senti sama ini. Untuk nak melaksanakan itu Allah ta'ala Diribat Iaitu Nama Allah pun dia pakai Tapi kita dengan selang Salah adama berkaitan La ilaha illallah Silahkan Tuhan Malaiksa Allah. Allah itu seorang orang Islam semacam-macam. Orang lain tak pun terima. Dia seorang. Dia berbuka-buka. Sebab itu kita memang nyata betul. Bukan dia tak terima. Dalam perasaan Indonesia. Bukan dia tak terima. Al-Azhar waktu. Bila menyebutkan dalam Al-Azhar. La ilaha illallah Tidak sedar melekan Allah Adhanahu ala ilaha illallah Dan kalau di tengok ini Masa azad sulit Tulit caption Sejumlah Tidak sedar melekan Allah Sarih mereka itu Membutakan mata Memangkakkan selingat Tidak sedar Tidak sedar di mana Bumi dipijak di mana lagi dikejut Ini yang jadi kuah aja. Mereka dah mampang Jadi sebab itu Bila dikuri muka lagi Apa lagi lah Sebab itu patutnya benar ini tak tiba langsung dalam makam. Tak perlu Sebabnya sistem Yang dilalui itu Telah mengatakan tak ada Kali tak berlewat makam habis Nah, tapi ini lah maknanya memang itu juga lah. jadi pengajaran jangan sampai kita sudah tak dapat nak lalak dengan cara yang baik lagi jadi tidak maknanya kalau kita buat lagi uh, yang terjadi ini sebagai muslih bukan salah orang lain, tapi masalah kita kita sendiri orang Islam. Tanya tahu Islam juga yang berani memperkatakan sesuatu yang tak baik tentang agamonya yang... dan orang Islam pun ada juga mengatakan bahawa oh, agamonya itu kamu. Jadi bila dah sama aku boleh tak boleh? Nah, itu masalahnya. Tapi kita tetap melihat bahawa Islam dengan agama lain tak sama. Agama lain dengan agama lain dia jadi kamu itu dia punya masalah. Tapi dalam soal kebaikan itulah lain tu. Mana nya menuju kepada kebaikan bukan mana agama itu sah, tapi dalam soal untuk kebaikan. Contohnya menghormati ibu Islam menjelang dalam ayat Quran wajib menghormati ibu bapa baik bapa bapa. Dan alam alam itu mengatakan begitu. Tetapi tidaklah itu boleh jadi alasan keadaan, apa saja. Mana boleh tahu? Allah itu Allah yang benar. La ilaha illallah. pokok panggal surat lagi lah, tidak ada Tuhan mereka, Allah. Tuhan itu lain. Umum maksudnya, tapi Tuhan sebenar ialah Allah. Dan begitu dalam purata nak lampuk di rumah kali ini, kamu ada matamu? Kami ada mat kami jelas. Jadi itu faktanya kita orang kita yang ada kuasa untuk betul betul menentakkan perkara ini dalam kerjanya sebenar tentu sekali tak simut perkara itu dibawa ke matamu. Nah, tapi perkara itu sudah terjadi dan berakhir. Merupakan keputusan Menanggalkan Amalan sebuah ini Jadi itu Banyak-banyak yang Menjadilah betul-betul Pengkhianat kepada Orang kita Jadi itu yang Disebutkan di Dalam Hal-hal yang berkaitan Dengan Manusia ini Apa yang dilihat Kepada Keadaan mereka Haa uh, dan yang sebenarnya nanti ia lahir Alihakara Seperti itu Allah Ta'ala akan tunjukkan Walaupun Allah Ta'ala pahak tahu Tapi nak tunjuk kepada manusia Supaya manusia pahak kita boleh laluan kepada adat Anabi Nairatul Aqwal. Khabarullah Sallam. Ia akan muncul dari api pada hari kiamat. Ia memiliki telinga yang besar dan telinga yang besar. Dan telinga yang besar. Dan telinga yang besar. Dan telinga yang wabikul imanja'a ma'al ma'allahu ila al-ha'ad suri'a diwayat nama ini artinya dari Al-Qur'a Rasulullah SAW berkata akan keluar satu batang leher dari neraka pada hari siamat mananya menjemur daripada neraka itu keluar batang leher Dengan dua mata yang melihat Dan dua telinga yang mendengar Sebelah lidah yang bercakap Jadi, lebih dengan kepala Ada mata Ada telinga, ada lidah Lalu, berkata Lidah itu bercakap Aku diberi kuasa punya Sia-sia seorang Dari tiga jenis manusia Sia-sia orang yang pergi Dan kerat hati Jabba Arif Alim ya? Yang Menunjukkan Sesuai Yang keras hati Yang tak mengikut perintah Allah Lagi sejil Tidak menerima Kebenaran yang diketahui Ali, Sejil ya? Tiap-tiap orang yang Sekutuhkan sesuatu yang lain Dengan Allah hadis waktu apabila kita mandang Allah ila orang yang membuat gambar melukis gambar benda hidup nah, jadi kita perhatikan nabi terkenal dalam hadis-hadis tadi daripada hadis 85 sampai kali 90 ni macam sejaman yang menggambarkan hari kiamat dan juga yang berikutan dengan itu gambaran di mahsyar dan di antara ini yang disebutkan gambaran tentang nafsyat yang terangka saya kekeluar dari kepada itu bentuk leher tadi tu yang ada mata, ada telinga, ada lidah dan beringa mulut tiga jenis manusia ni akan dihakkan dalam neraka ya? ya. iaitu yang hati keras. Jabat yang berdoa ini yang, yang takabur tak sama mengikut syariat Allah taala tak mau melaksanakan perintah perintah Allah taala di dalam Quran dalam hadis. Itu orang yang mula-mula sekali akan masuk ke dalam neraka. Tambah lagi yang ada puasa tapi tak mau melaksanakannya menolak apa yang Allah taala ajarkan. Pada Nabi-Nya dan Nabi mengajarkan kepada kita melalui Al-Quran dan Salah Lagi segir tidak menerima kebenaran yang diketahui kemudian tentang orang yang sekutukan sesuatu dengan Allah dan begitu juga dia membuat gambar sebab khabar ini pertama tadi yang buat berhala yang Ada juga disebut tentang khabar Tak boleh letak dalam rumah Kalau dia dalam bentuk Manusia tak pernah hidup Kadang malaikat rahmat tak matuh Itu yang lain Itu maknanya yang biasa tetapi tak boleh disimpan itu dikatakan tak ada gabar itu gabar yang me menyurumai benda-benda yang Allah Ta'ala berinya gabar binatang, gabar orang yang dia panggil hujan yang ada bentuk, ada benda kita kata patung. Lah. Itu dilarang dalam rumah agama mereka rahmat tak patung. Tapi yang susah orang yang simpan gambar-gambar baik muda tu, agama lembu ke nama ayam ke nama burung eh. dalam bentuk patung ni. Dalam orang dalam dunia itu nanti dia akan ditanyam di hadapan. Nah, maknanya ada kerana semua benda-benda itu menggambarkan benda yang hidup yang bernyawa Allah-Allah yang memberi nyawa kepada mereka tapi bila orang buat ya dan orang ambil dia simpannya maka orang itu akan ditingkap buku nyawa betul dimakan kita tak boleh buku nyawa ini bahagian wabil mengawal ini Masuk dalam Salat berikutnya eh? Disebabkan oleh Pertama-pertama Jadi sebab itu kita Kena Sebelum sampai ke Airak ni maknanya masa dalam dunia Gambar-gambar yang macam itu Kena di Buang daripada Ada dalam rumah kita eh? Jadi masa dalam dunia ni Malaikat tak masuk Malaikat Rahman mereka Malaikat Tiga Rahman masuk Al-Qua aman adalah tanaman Itu, namanya, so, itu Tapi yang nak bawa kebaikan Yang nak berdoakan kita Yang nak jatuh rumah kita Itu tak berdoakan Dan bila tanya, right? dia ada Dia minta nyawa eh? Sebab Sebab tak boleh nak bagi nyawa Ada yang mampu beri nyawa ni Allah Ta'ala saja Bila tak boleh bagi nyawa Orangnya Mereka tinggi itu akan, itu yang apa tiga tiga benda yang selesai itu semua menjadi mablok kita. Itu Nabi telah kepada kita. Keterangan selama itu dibuatkan oleh pengarah kita ini dikata antara maksud maksud empat hal ini hal ini nafas tujuh nafas menerangkan satu untuk menampilkan tanda kesan -tanda murka Allah Ta'ala yang maha adil terhadap orang-orang yang besar maka pada masa itu didekatkan matahari kepada kepala-pada <tuh> maknanya bagi orang yang diberkai, ini yang dia kata matahari terdekat diri yang tidak berkait nampak jauhlah Malahan ada liput dalam hadis lain Ada golongan manusia yang diberi Perlindungan Allah Ta'ala Di mahsyar Kerana pada mati itu tak ada perlindungan Melainkan hanya Perlindungan Allah Itu ada tujuh Di sebuah karya Jadi maknanya Kalau kita masuk dalam Antara yang tujuh itu Kita dapat Tempat yang seduk Tapi orang yang Berlosa tak akan dapat Dan antaranya dalam bahagian sangat rasa main hampir betul dua dengan kepadanya dan saya hampir nah, tak mengatakan dia kata sejika dia kata dalam nah, hadir dia main di jarak satu batu Tentu main, eh? main itu main ya main kemudian lain sebab itu ditusukkan neraka sudah datang di bawah datang kerana jalanan semata untuk untuk menunjukkan orang kepaduan bagi orang yang tak berusaha kita dapat nampak serta diberikannya bercakap menyatakan jenis-jenis orang yang diterapkan dari sebagainya menjalani hukuman adat seksa nah, itu yang penting. yang kedua dengan sebab kepanasan matahari dan dengan kelihatan rasa jalanan serta kedengaran suara jeritan dan kata-kata yang menggerunkan, tambahan kepada yang perasaan takut yang tidak terperik dan kata-kata yang mengharugirukan orang-orang yang baik apakah lagi orang yang menyalah maka manusia pada masa itu berpeluh dengan banyaknya saya tanya pada meresak seluruh itu ke dalam berpuluh-puluh asa ada lagi tinggal dikuluh pada masa itu Menenggelam diri orang Terkadang perbuatan ya. jahat yang Masih-masih lakukan Semasa hidupnya Ada yang tenggelam Dalam puluhnya Setakat mata kakinya Tak patut mulai ya? Atau dia tahu banyak Lebih padat dan Setakat berjalan Dalam puluh Setakat mata kaki Ada yang setakat butuhnya Dan ada yang setakat tinggal Dan ada yang setakat mulutnya Bahkan ada hadis yang lain mengatakan ada orang yang kepala-nya dia ada pun tenggelam dan ternyata berenang secara lalu. Ada lagi yang disebut yang berkena dalam air di orang muat-mata ini, muat-mata Itu adalah dalam hadis lain yang berada-ada. Jadi hadis ini tadi tak ada kata-kata, tenggelam sampai ke mulut bila ada hari lain di kata penarang ini, menyebutkan setelah sampai habis kepada Tuhan Senang. Dalam pernyataan -Mu Allah SWT dan kerana dari Muhammad SAW -Mu itu, cukuplah katanya untuk seorang berusaha benar-benar memperoleh hidayah dan sahabat, supaya dia bersahabat dan bersahabat dan menjaga kebaikan yang diharapkan boleh menjadi bahagian menyelamatkan seorang daripada bahaya negara huru-haru masa kiamat itu kerana Allah Ta'ala yang amat menghadiri dan menghadiri telah menjanjikan kesentuan daripada bahaya yang tersebut kepada siapa yang berpada Tawib mengamalkan kebaikan dan dapat ia membawanya menghadiri Allah bagaimana ia dinyatakan pada ayat 103 surah Al-Abiya dan disegarkan oleh ayat 89 surah 6 Nah, jadi itulah uh, antara penggalian terkandung dalam hadis 85 sampai ke 60 hadis dan Nabi Muhammad sallallahu telah menerangkan pada beberapa hadis kebaikan-kebaikan yang apabila seorang melakukannya dengan ikhlas, selewat pada pahala rahmat Tuhan Uh, jadi ada banyaklah yang berikut ini Serta hadis yang menerangkanlah hak yang telah keadaan baik Orang yang baik-baik apa? keadaan orang yang baik Macam mana pada masa? Uh, di dalam menjalani perhimpunan di bangsa itu kan? Jadi tidak bercerita kandung InsyaAllah tahu nanti di hadis Langsung nah, saja so, okay. Jadi kalau kita ada kalau ada apa-apa yang perlu kepada penjelasan lanjut atau ingin ada apa-apa daripada komen sebagainya hendak